«Професійний оскал-детектива», як висловилася колись цуцечок Муратова секретарка, і дістав службове посвідчення. «Фірма «Тартар». Та заспокойтеся ж, детектива викликали?» Чолов'яга коротко глипнув на посвідчення і вийшов з-за шинквасу. «Момент!» Він взяв табличку з написом «Зачинено» і поставив у вікні. «Перепрошую», – діловито сказав він, повертаючись на місце. Переді мною, наче за помахом чарівної палички, з'явилася пляшка Ахтамару, два келишки, канапки з кав'яром і шинкою. Знаєте, нерви останнім часом ні к чорту. Можу уявити, я підняв келишок, захоплено розглядаючи його на світло. Це був справжній кришталь, і коньяк за його тонкими візерунчастими стінками іскрився скрився, і вигравав. «Ви зазнали збитків?» Чолов'я відпив зі свого келешка. Річ ось у чому. Ні, збитки невеликі. Декілька вибитих шиб. Ну, двері довелося міняти. Він помовчав. Віддав тому, що заклад набуває поганої слави. Мене й без того не дуже люблять. А ці свастики, які квацяє на стінах якась сволота, чутки про те, що фірма фінансується доларами ЦРУ. Мовляв, кооператори не лише три шкури деруть. «Я сумно покивав. Усе це було мені давно знайоме. Бога містечкова психологія, котра живеться ідеологічними схемами, електрикою побутових міфів, де кожен, хто випирає із загалу, може бути агентом спецслужб». «Когось підозрюєте?» – бармен розвів руками. «Навіть не знаю». – він подумав. «Не знаю, кому я міг би стати поперек горла, хіба через те, що допомагав у предвиборній кампанії». Я насторожився. Ви працювали на позицію? Боронь Боже, я й без того вгору не маю коли глянути. Просто в мене збиралися хлопці з місцевого руху. Наші власті не дали їм приміщення, то я пускав їх до кав'ярні. Тут було щось таке, як штаб. Врешті, глянув він на мене, маєш хтось підтримувати людей, котрі йдуть проти течії. Я був іншої думки. Ну, та це тільки працівникам Тартара забороняється займатися політикою і перебувати в партіях. А підтримувати опозицію може і шляхетна справа. Що ж, буркнув я, може це і діло. Хоч вам усе-таки треба визначитися, чи політика, чи тільки бізнес. А взагалі ваш кандидат, здається, не пройшов. Та певно ж, це темна історія, просто йому зробилося не до виборів. Зустріч із неюдомими хуліганами? Ви знаєте? Дещо знаю. Така моя робота, чоловічі. Знати по змозі все. Я дістав фото сенсея і недбало кинув на шинквас. Ви бачили де-небудь цю людину? Знімок було зроблено в спортзалі саме тоді, коли сенсей виходив на поєдинок. У фотолабораторії прибрали фон і дали широким планам тільки обличчя – жорстке трохи вилицювати з довгими вусами азіатського штибу. Кинувши це фото перед барменом, я мимохідь і сам подивився на нього. І тільки зараз вже не розумом, а самісіньким чуттям збагнув, що сенсей уже у минулому, що течія часу відносить його далі й далі що світ з гуркотом і ревом вторгається в клітини мого мозку, заповнюючи їх здебільшого непотрібною інформацією і дедалі дуще, витісняючи пам'ять про ті епізоди з моєї детективної кар'єри, коли цей чоловік витягав мене із майже безнадійних ситуацій і як кадри кінострічки перед моїм внутрішнім зором швидше і швидше замиготіло все, про що я думав, їдучи на завдання». Я знову відчув на шиї доторг холодної сталі і з величезним подивом побачив, як двері розлітаються на шматки, а в хмарі куряви до кімнати вдирається здоровезний чолов'яга з обвислими вусами. Я знову відчув гострий кислуватий запах бездимного пороху, побачив оранжеву татру віддалік, а біля неї три непорушні постаті з куті наручниками». Він неначе наче вперше пережив присутність близької, хоча й незримої смерти, від якої мене страхувала кремезна постать, котра скрадалася в натовпі. Він заходив сюди, подумавши, сказав Бармен. Це я знаю, напевне. І, глянув я на нього, цей чоловік працював у групі кандидата від руху. Бармен винувато посміхнувся. Я його бачив лише раз, коли сюди привозили ксерокс. Я замислено кивнув.